Vi Mislušate emisiju udruge K-Matrix na slobodnom internet radio stanica Mir. Vam slušatelji, dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju Way današnja emisija biti će malo drugačija od dosadašnjih, tj. nećemo pričati o jednoj temi, već ćemo današnju emisiju posvetiti e, mladima i njihovom djelovanju u ovom gradu. E, pa evo ga, spomenuti ćemo izložbu koja se nedavno održala u Centru e, za mlade na Gazi, kao evo ga, današnji sajam Udruga Mladih. Prvi takav sajam održa na području grada Karlovca zajedno u organizaciji sa Savjetom Mladih, to je s otvorenim dana Savjetom Mladih. Pa evo ga, razgovarali smo sa e, Zanjem Zanki, inače članicom Savjeta Mladih, ali isto tako i članicom Kinokluba Karlovac, pa ćete moći poslušati kako se opće učlaniti u Kinoklub, kako Kinoklub funkcionira i što se sve tamo događa, kakve oni zanimljivosti imaju, a ujedno smo i posjetili udrugu koja održava sajam vlastelinstva, pa evo ga, najbolje je da krenemo i da čujete i poslušate kako oni funkcioniraju i što se to točno događa, s kojim se problemima oni muče ili se ne muče, i možda nađete tu neku zanimljivost pa i vi odlučite postati član od jednih od njih. Pa poslušajte. Sa nama je danas Anja Zanki ispred Kinokluba Karlovac i reće nam nešto malo više na koji način Klub Karlovac utječe na mlade, kako opće nastao i gdje se tu sve mladi mogu naći. Kino Cop Karlovac, odnosno video družina gimnazije Karlovac, nastala je prije, evo, točno sada, 10 godina, kada su Damir Jelić, našnji gradonačelnik, i Vjekoslav Živković, tadašnji učenik prvog razreda gimnazije, zapravo na Vjekoslavu inicijativu, unutar jedne školske ankete, je pokrenuta školska sekcija koja bi se bavila filmom. Vjekoslav je danas je veći diplomirani animator koji je stazao unutar Videodružine i Kinokluba, a <gledajte> gospodin Jelić je postao gradonačelnik, tako da malo su izašli iz tih okvira gimnazije, ali upravo zato se kasnije, znači nakon te četiri godine, osnovao i Kinoklub kako bi tadašnji članovi, prvi članovi Videodružine mogli zapravo nastaviti raditi i baviti se filmom unutar Kinokluba kao udruge građana. Kino klub danas broji negdje oko stotinjak članova, od toga nekih 50 -ak aktivnih, koji evo već treću godinu za redom uspješno organiziramo i filmski festival u Karlovcu, već dvije godine i međunarodnog karaktera, te zaista na neki način dosta uspješno prezentiramo i Karlovac u svijetu i ne samo unutar granica Hrvatske. A tko su sve članovi kinokluba? Da li su to gimnazijalci ili bilo tko može postati? Članovi kinokluba mogu zaista postati, može postati bilo tko, nije nužno da su gimnazijalci. Mi zapravo i sada već krećemo sa tečajem za nove članove. Za sada je to obavijest išlo, evo samo po gimnaziji, ali u ovim prilikom pozivamo sve zainteresirane da nam se pridruže. Mi smo obično subotama u gimnaziji, znači na stražnjem ulazu gimnazija, ali ako pitate bilo koga, reći vam gdje je filmska, gdje je popularno zvana filmska. Tako da steče se sastoji zapravo od jednog procesa stvaranja filma, znači od početne ideje, gdje negdje kroz teoriju dobijete viziju o tome što biste htjeli napraviti, znači ideja scenarij, knjiga snimanja, samo snimanje, montaža i na kraju produkcija, svega toga i postprodukcija, se obradi i rezultat tog teče je jedan film koji je zapravo spreman za prezentiranje na festivalu. Znači radi se jedan celoviti film, znači svi članovi zajedno radi jedan svi film, Svi članovi, znači novi članovi, poznici, radionice, zajedno rade taj film. Nakon toga oni se računaju kod nas kao jedna ekipa koja će nakon što završi taj svoj prvi tečijski film imati priliku dobiti kameru ruke i sami će nešto snimati, naravno ukoliko je ideja i realizacija, odnosno knjiga snimanja provedena. Znači nema onog idemo sad uzeti kameru i snimate tek toliko da se nešto snime, nego stvarno želimo to napraviti kako se spada, odnosno od početka od same ideje pravo stvaranje filma kako, kako se inače radi. A tko su vam predavači? Stručni osobi? Predavači su zapravo i naši članovi. Kao što sam već navela, Vjekoslav je evo, diplomiran je animator. Marija Markezić, koja je jedna od organizatora teče, s obzirom da ona sad završava i očiteljski fakultet evo, na kojem je imala znači, medijsku kulturu kao jedan od predmeta i stručno se usavršava u školi medijske kultura unutar Hrvatskog filmskog saveza je isto tako jedan od predavača, Marije Ratković, koja je evo sad već studentica druge godine produkcije na akademiji i jako je isto tako sam u učiteljskom fakultetu kao jedan od predmeta imala medijsku kulturu i prošla sva usvršavanja u škole medijske kulture. A isto tako kroz godinu organiziramo je filmske radionice, da nam recimo prošle godine je bio Spodin Vedren Šamanović, pomirani snimatelj, inače autor mnogobrojnih filmova, a i predsjednik Kinokluba Zagreb, te direktor Anteek Film Festivala, te održao konkretno jednu radionicu dokumentarnog filma, čiji taj film je zapravo i pobjedio ove godine osvojio nagradu publike na festivalu i bio poroglašen najboljim, najboljim dokumentarnom filmom. A kakva je zainteresiranost mladih članova? Da li dolaze, da li se prijavljuju, da li uopće znaju? Pa znaju, prijavljuju se. Mislim, cilj nam nije sad skupiti tu 60-50 ljudi, jer to je nemoguće zapravo raditi s toliko brojkom. Tako da jedna ekipica od desetak ljudi se evo sad skupila, što na taj način ih je lakše zadržati, jer su postane odmah homogenizirana jedna grupa koja se upozna, koja radi skupa i koja na taj način može puno bolji produkt napraviti, odnosno puno bolji film. Jer kada imate 60-50 ljudi, ne možete im svima dati da nešto rade. Mislim, onda većina ih ili ostane sa strane, gleda i teško ih izorganizirati, a nas jednostavno trenutno nije toliko dovoljno starijih koji bi mogli sve to voditi. Uz festivali sve sve obaveze koje još imamo. A recimo, ja imaš majicu 14. filmska revija mladeži, pa možeš nam nešto o tome reći, Šta je to, kako je to krenulo? 14. 14. filmska revija mladeži je zapravo festival koji znači, organiziramo, odnosno 4 River Film Festival, to je međunarodni dio festivala. Pa Prije tri godine podijelila se tadašnja revija video stvaralaštva mladeži i djece na isključivo mladeži. Znači, Karolac je dobio domaćinstvo za filmski festival mladeži. Koji je bio nacionalnog karakter organiziran od Hrvatskog filmskog saveza. Prvu godinu smo izgurali znači, samo s tim nacionalnim dijelom festivala u okviru znači, Hrvatskog filmskog saveza, ali smo zatim odlučili uvesti međunarodni karakter, odnosno međunarodnu kategoriju kao jedan Four River film festival s obzirom da je Karlovac grad na četiri rijeke, te smo za početak skupili nekih tridesetak stranih filmova i nakon toga, evo, ove godine je bio drugi Forever Film Festival, odnosno second Forever Film Festival, gdje ne samo da smo imali preko 130-140 filmova u međunarodnoj konkurenciji prijavljenih, te 45 kojih je ušlo baš u konkurenciju znači koji su se prikazivali i na taj način porušili zapravo sve moguće rekorde priješnjeg festivala, nego su i u samom festivalu prisustvovali gosti iz gotovo cijelog svijeta. Došli su ljudi iz Amerike, iz Bangladeša, nam je bio član ljudi iz Švedske, Belgije, od svuda zaista. Što nismo se nadali takvom odazivu, ali zaista nas je iznenadilo, ali ugodno u svakom slučaju. Oni su bili oduševljeni karulcem te rekli da ono sad idu se bacio se na stvaranje filmova kako bi mogli iduće godine doći. A da li vi onda idete znači, u Ameriku... Španjolstu na posjet kod njih, na njihove festivale, kakva je ta razmjena? Pa, e, razmjena oni nisu imali svoj festival, znači, nego to su klubovi koji, kao i klub djeluje, znači, unutar neke sekcije ili kao druga građana i slično. ili jednostavno rade filmove unutar nastavene ne znam engleskog jezika ili možda imaju filmsku umjetnost ili slično. Te, te produkte nam pošalju. A... Mi smo konkretno već imali prezentaciju na festivalu u Rumunjskoj, našeg festivala te na festivalu u Budimpešti. Ovu godinu planiramo još sigurno napraviti dvije prezentacije festivalu, u time i u jednoj Karlovca u stranim zemljama. Još nismo sigurni točno u kojima, s obzirom da smo već pozvani za 2011. u Bangladeš, pa onda... Oh, super. <laughs> Znači još videte? uvijek se imate mogućnost prijaviti pa se prijavite možda odete u A, Ne, ne moramo se prijavljivati, to smo već sredili da se ne, ne, ne, Hrvatska predstavlja. Novi, novi, novi članovi se mogu dođen, još uvijek prijaviti. Da. Tako da evo, stvarno, pre, uspjeli smo do, dovesti do toga da Hrvatska se zapravo predstavlja u, Bang u Bangladešu na DAKA Film Festival kao jedna, um, oni imaju fokus na jednu zemlju unutar festivala, 2011. to će biti Hrvatska. Tako da, to naš magi je uzbjeg. Dobra, evo ti se sama krenula kao gimnazijalka, jel' tako? Da, i prošla ovu torturu, utečaja i stvaranje prvog filma. Pa možeš čisto i... našim slušateljima i svoje perspektive reći. Kako ti to izgledalo i kako, šta ih očekuje zapravo? Pa očekuje vas zapravo ne mukotrpan rad, nego jedan rad kroz zabavu i druženje. Jer ono što nastane na kraju je nešto što je produkt vaših ruku, što ste sami smišljali, što je nakon što šest mjeseci radite na filmu i onda ga gledate na velikom platnom jednom neopisivom osjećaju. Dakle, svima bi preporučila ako je zainteresiran za film. Ako je zainteresiran, ako is, niste isključivo zainteresirani za film, nego jednostavno volite samo gledati filmove. Mi imamo i mikro kino u kojem svaki petak imamo projekcije u 8 na večer, tako da možete tu doći, pridružiti nam se na taj način te postati dio svega ovoga. To, to je isto mikrokino u Isto u je, u gimnaziji prostorija samo preko puta isto je od naših, tako da gdje god pitate nekoga, znači vam u gimnaziji reći za to. Mladi filmađi je filmoljupci sigurno, ovaj, definitivno dođite okoliko vas to zanima, znači to postoji u našem gradu ako niste znali, sada znate. Evo Sanja, nešto možda za kraj, neka poruka njima? Pa ništa, svijet je, vrti se u filmu, <laughs> život je film samo, odnosno film je život sa izbačenim dosadnim dijelovima, tako da uživajte u tom životu. It is an economic stress. Aristocrat my education modern sophistication ah, program the innocent the innocent the innocent modern Education yeah. Ja sam Jadranka u streličarskom klubu Dugovacom, član sam recimo godinu dana i e, mogu reći da je odlično. Bilo kako je zainteresiran za vitezove, streličare, luki strijela, baklje, st vatrene strijele. <laughs> katapulte, opće nije bitno. Sve što je srednji vijek, čak i poji, ako znate što su poi. Ne objasni. To ti je za žongliranje, dvije loptice koje ti vise na lancu i ti njih vrtiš i žongliraš sa sobom. To nekog možeš bubnuti s tim. Pa ne, možeš, se napravi jedan velik razmak, čak se one i mogu i zapaliti. Možda ste vidjeli negdje, imaju tih razno raznih presava dečke voli imati, to su vam kao staffs se zovu. Isto su zapaljeni na kraju, ima kao dva štapak s kojima isto žungliraju oko sebe. Imamo i dečke koje će sad naučiti i ovoga vatru rigati i to vam se za ne znam, dah i tako i svega ima. Uglavnom sad zadnje što je bilo najljepše i što svim smo se svi odušivali bio šibenik imali smo napad na šibenik sa brodovima <laughs> bilo su dvije ogromna, dva ogromna broda, ne barke, nego dva ogromna srednjevekovna znači... broda, prava broda sa jedrima i jedna ekipa bila na jednom brodu, jedna ekipa bila na drugom brodu, sve je bilo puno kubura, gradskih straži od, iz cijele Hrvatske, imali smo na svakom brodu po dva topa, Bile su ti četiri topa na obali jedna ekipa iz Mađarske, ekipe Slovačke, Hrpa Hrvata iz cijelo Hrvatske i oni su imali obranu Šibenika. Pošto Šibenik nikada nije bio svojen, ekipa koja je bila sa brodom je bila u napadu i mi smo morali umreti, ali bilo je fenomeno, primjer, sve to slušati i sa broda. Kada topovi Puknu one zidine zidi predivne koje su osvjetljene, to se sve odzvanja zvanja. I kad slušaš se broda, imaš točno taj osjećaj ko u ono vrijeme kada je bilo. Ja, ja sam bila gluha dva dana. Ja sam bila na jednom od brodova gdje smo sa kuburama pucali sa tim topovima kao napadamo ljude i deremo se na njih i radimo dva kruga. Nakon drugog kruga se pristaje na obalu Šibenika. Gdje su ljudi razmaknuti na jednom dijelu i da nas čekaju vitezovi gradski i još jedna ekipa i sad mi njih napadamo i mi njih zguramo do topova. Onda oni nas zguraju natrag na obalu i mi umremo i Šibenik je obranjen i onda slavlje počinje svi je Šibenik obranjen glavno Super. bilo je jako predivno samo da se stavio i gledalo sa strane. Jer su oni nas na primjer isto sa obale napadali sa vatrnim strelom i sa vatrenim katapultom to je kugla obrana, ovako zapaljena koja leti po 20-30 metara daleko prema brodu i pada u more. Super, predivno. Gdje ste još sve bili? E, gdje smo sve bili? Sveta Pakuštane, Helena, pakoštani Vrana, Koprivnica, Knin, Knin, uh, knin uh, Orahovica, Stubica, opet Stubica, Samobor, na Krk smo trebali ići, nismo. Sad nam se nudi prilika ići za novu godinu na Krk, 5 dana. Onda stari grad Dubovac, a ima toga jako puno. o tome što se svake godine to sve više i više povećava i zainteresiraju nas ljudi je sve bolja i bolja. I to nam se full sviđa, jer želimo ljudima prikazati je donekle srednji vijek na naš ajmo reći, suvremeni način. Ljudima se to sviđa i drago nam je što se je ovo dogodilo Karlovcu. Ja mislim, po prvi put sajam udruga da se možemo prezentirati malo većem broju ljudi, jer kad smo gore na starom gradu Dubovcu je nezanimljivo, ne, dosadno, čudno. Ovo je puno, puno, puno, puno bolje. Kakav je danas bio interes? Danas je interes bio stvarno dobar i što nas najviše veseli, a je malo tuži što samo djeca imaju interes za nas. To nam je malo... Čudno, ali fora je u tom što ljudi imaju isto, odrasli ljudi isto imaju, pokazuju zanimanje za to. i to nam sad je... novog člana, to je jedan dečkiš koji tata vodi sa sobom, pošto je, koliko ima, deset Svoj godina? O, oh, uh, Miron? Uh, ne, Miron ima jedanest. Ja mislim da on... godina, ali njegov tata ide sa njim, jer bi isto, je. Postoji neka dobna granica, ne? Ko ne, što... od seram do 77, Dakle, sve, sve primamo... Svakog člana primamo u udrugu, svaki član je dobrodošao, svaki član je koristan, uvijek se za njega nađe nekakav, ajmo reći, posao. O koji je u stvari? Uvijek se nađeš u nečemu, pošto je sve to razno liko i nečemu ćeš se naći. Stvari... Hoćeš se naći ti kao vitezica, oćeš se naći kao streličarka, možeš se naći kao streličar na konju. A to zna nazivno. biti malo i opasno. <laughs> pa, više zna biti opasan vitez i vitezice jer imamo jednog člana u udruzi, koji al, apsolutno svaki svaki turnir ima nekakvu povredu <laughs> najveću dobro, nije ne, nije pa da nije, strašna. uglavnom izvrnjene Malo, noge prsti i takve stvari evo, čovjek je zaradio uh, porezotinu na prstu braneći čast našeg tabora u 5 sati jutro <laughs> dobro, ajde, barem samo u prst <laughs> protiv pijanih Rusa i Ukrajineca dobro, ali i... ima veze, on je branio časta i kak, kako vam se ljudi mogu javiti gdje vam ja i sjedište kužna istina sjedišta nemamo nemamo sjedišta jer grad nema trenutno rezo... realizacija ali sve što da. smo se napravili smo se napravili sami sve što smo zaradili smo zaradili sami su odjeću koju vidiš da na nama sve se sami šivamo kod kuće sve ručno samostalno napravljeno ništa nije kupljeno od oružja kaciga odjeće haljina remenja sve Imate Kašti neku staru kovačnicu? Gdje A, imamo imamo, imamo ko, kovača koji nas ful razumije i koji nam ful izlazi u susret. Gledam, sve što je kovano, doneklo u, u taboru je on radio i tu nam je strašno, strašno puno pomogao. Tad se dogovaramo sa njime i o izradi nekog oružja, sjekire, buzdovani, bodeži i takve stvari. Sve što nam treba, obraćamo se ljudima i koji nam želi pomoć pomogne, koji nam ne želi pomoć otkanta nas i... Ali već funkcionira se koliko dugo? Ha, ova, ovakav princip već nekakvih tri ili 4 godine funkcionira. Znači ali dosta evo, dobro ipak. Da, ali evo, ove godine smo krenuli sa šatorom, ove godine smo krenuli sa tim velikim taborom i... Rulja se počela zainteresirati za sve te stvari i to je ono stvarno dobro, sad nam se lagano i tabor po, povećava pa nadamo se da će se do nekakvih šliječe godine da će tabor još malo proširi, da će doći još jedan šator, da će biti to puno, puno bolje i veće ali što ne najbolja stvari, svaki puta kad negdje odemo vidimo nedostatke i onda opet još, još, još to će tako ići u nedogled velike planove imamo novaca nemamo realizacija je šta mi Možemo napraviti, uvijek idemo za time da ju napravimo, ali financije nas malo muče. Ali ipak opstajete, pa je to dobra vjeru. Opstajemo, opstajemo zato jer smo strašno, strašno složna motivirani ekipa. Motivirani ste, Motivirani smo strašno, strašno smo složna ekipa i stvarno zadovoljni smo sa time što radimo. I znamo biti umorni na turniru i pospani i živčani, ali to je uvijek ono super, totalna zabava. I sada je sezona na kraju, znači? Sada je, sada je sezona pred kraju još nam jedino ostaje taj uh, krk za novu je, godinu, za, za novu godinu to je isti triličarski turnir Tako, i onda sezona kreće E li negdje izvan granica? E, joj, daj Bože da sljedeće godine odemo u Mađarsku Pozvani nismo u Mađarsku od uh, jedne ekipe tamo koja se bavi sa lukom i strelom i sa... Mađarski ratnici koji imaju uh, njih svoje autentične odjeću svoju i mađarske lukove strele iz tog vijeka. Baš se evo isto dogovaramo, trebala bi jedna manja ekipa za tjedan dana ići tamo na obuku da vidimo na koji način oni treniraju konje jer mi imamo i svoje konje. Pa bi trenirali i mi na taj način konje da možemo gađati sa lukom i strelom sa konja, to je u galopu na statične mete i pokretne mete i zanima nas na koji način ih dresi, dres, dresiraju zbog toga što se ti konji on se sjedne na njega uzme bubanj i bubnja na bubanj dok konj galopira konj se apsolutno toga ne boji što je brže bubnja to brže tjera konja da konj brže ide što sporije bubnja to sporije siđe se konja napravi 2 tri kruga oko njega prođemo ispod nugu, sjedne se gore uzme luk i strelu, trči prema meti gađa 5-6 strela i spuca na tu metu dok e, drugi jahač na drugom konju trči ispred njega, baca jednu metu u zraku, ovaj od zada sa s lukom i strelom, sa tog drugog konja gađa tu metu u zraku koju ovaj bacio sa konja ispred njega. Svakako, <laughs> to svakako je zanimljivost da imate. To, ako nam to uđe u plan ovoga našeg... sljedeće godine, fantastično. Sljedeće godine, ako se bude po planu, se nadamo da ćemo polako konje voditi sa sobom da se uče da... Ali opet najviše što nas muči to... su novce. Financije To su vaši konji ili Evo, Od konjičkog kluba ne, kako? Ne, privatni. Vaš privatni, privatni konji da. Imamo sreće što taj čovjek bi htio to dopustiti da, ga, mm -hmm. da se tako njegovi konji treniraju I to nam je ono uf, o, oduševljenje totalno i drago nam je što imamo u udruzi našoj dvoje članova koji bi definitivno to htjeli raditi pa tako da uvijek tražimo nekog ko će se zanimati za šta, imamo jednog viteza koji je već postao limeni čovjek, ono donekle... Svako se nađe nećemo ako svako... i ti konji ne, ne prođu, ali tu ipak treba jako puno truda i volje i dresure i tako dalje, uvijek imamo taj tabor sa lukom i strelom i to uvijek no, uvijek imamo to sa soboma i treba moj nekakav show pripremiti. Međutim, mi uvijek sudjelujemo u izredbi predstave bitke. sa e, vitezovima za I sve te I sad e, nadamo se konačno da bude se jedna članica kluba osokolila pa napravila vatrne pojeve pa bude to vrtila po, <laughs> to po sam noći. Veći e, ono već vidim spetakl, odlično. Ispričavam se. <laughs> Super, puno vam hvala na ovim informacijama. Nema na, na čemu. I nadam se da će Uspjeti ne prikupiti sredstva i da će sljedeće godine tu biti jedna prava mala zabavica s konjima, znači, vatrama znači. i s čim sve ne. Pa, trebalo bi, trebalo bi biti u ono zapravo. Znači, bi. Da dio ekipe, e, ti sveti van oni imaju ogroman tabor, oni imaju drveni dvorac i cijelu predstavu koju mi izvodimo. Taj dvorac se postavlja svaki put kad dođemo negdje. E, pola ljudi je u, u dvorcu, pola ljudi je izvan. O, o, o tima se djeva. Koju na kraju vite strašni strašno spašava i da, da, da. Ovoga, pobjeđuje i spašava kralja i djevu, njega vadivane stavnice. I svi su sretni veseli. To su baš i bajke, znači srednji vijek, baš, lijepi bajke. dio srednjih vijeka, a ne zapravo srednji vijek. Baš bajka, i baš s bajka da ima... izvodi se i bitka i napad s katapultima i strelama na taj dvorac i on izlaze Masalna van. bitka, dakle borbe, stvarno ono, doželje do, do je zavidjeti. Lijepo zavidjeti. zavidjeti. Super, evo, baš se nadam da ćete vi tako sljedeće godine. To bi, na primjer, bilo moguće izvest ovdje na Lundskom polju, gore na Dubolcu je... Pre mali, prostor. Pre mali prostor i na stanu. Mi bi pozvali ostale udruge koje to rade. Ima i Red Srebrnog Zmaja i Zagreba. Ima ih stvarno puno. Red Zlatno Kaveže i Stubice. Jako puno ima ekipa. Šibenski ovi. Da. Onda ove plavuše iz Koprivnice, ko, ko, mušketiri iz Koprivnice. Mušketiri. Svi su onda. plavi. Svi su dva da, metra visite. su plavi obučeni u U tajcama imaju one visoke one u špicu šešire, kape one limene, one sablje. Iz... Inače, zališe. cure kad ih vide, onda polude za njima. <laughs> Što je normalno. <laughs> to su umijete plavuše ili? Ne, ne, ne, baš prave plavuše. <laughs> da, plave kosti, tako i zove iz, iz Milja. Mi iz Milja zovemo plavuše. <laughs> da. Oni se ne bune. Ne. Pa ne. Da, za, za sada nekada. Kad opuška, ćemo znaći da se bune, tako da... Mi bi podvoli njih, ali isto Nema treba pokriti troš, troškove dolazka, ali gori nemam prostora, nemamo mjesta gdje je izvjez bitku. Po, Bolje... Možda neki pregovori sa gradom, pa zna. bi bilo da, da, da se napravi nekakav takav turnir u Novigradu na Dobri. Da, dole ono polje, dole možeš napravit bitku čovječe, bi bilo dolje, to možemo tri dana se mlatiti, ono, to bi bilo presavršeno. Ali to su baš predstavimo imamo dnevnu predstavu i večernu predstavu, dnevna je praktički slična kao je nošnje, samo po noći se koristimo u strelama i kuglama, a po danu za, za snoj. Zapalimo strele i na kuglu na da. katapultu i <laughs> da, ali, Fo dobro. fore za vidjeti. Same also you See and quickly ready Let that dirty Stop on me it Don't They Pre-jump We stop Your belly My Reputation Perfect body No No Soul No soul No, no, no No, no soul No soul Stop your Find your time, stop your running, you gotta shine, stop your running, find your time, stop your running, you gotta shine yeah. Botswana's gravy late and redeem as gold die strong kids are shouting on your own door care bad too bad bad I don't Evo Mateja Karabogdan. Što je na ovoj ovdje slici? Znači, to je diapozitiv, fotografija, to je diapozitiv moje tete, Barbare. I slikala sam kroz tu svjetlosnu kutiju, lightbox, unutra je diapozitiv. A čak to si ti direktno slikala s ovoga svadbu ili si slikala fotografiju? Ne, ne, diapozitiv sam slikala kroz svjetlosnu kutiju. To je ovaj rub što se vidi, to je svjetlostna. A kad si uopće počela slikati, Se fotografira fotografirati odnosno? 2004. su mi najranije fotke, ali to sam još imala mobitel malo bolji. Sa im sam slikala. 2007. kupujem fotić. Ali ima tu koji slika sa, ovoga, sa mobitelom koje si slikale na ovoj izvežbi? ne. Ali ima s prvim fotićom, to je ovo. Gdje je sestala. Za je to bio prvi fotić koji si koristila? Canon. Ne znam točno kojima da. Neki onom Pa op... jednostavniji, da. A koji sad koristiš aparat? Sad sam si kupila Sonya. Is to neki kao malo bolji ili? Ne, isto jeftini, 1500 je bio. Ali planiram kupila. Pa šta te uopće potaknulo da počneš raditi fotografiju, da počneš fotografirati? Zapazim nešto što ili je zanimljivo, ili me podsjeti na nešto, ili je zgodno složeno samo od sebe po prirodi. I trenuci koje želim zapamtiti, najradije fotografiram. A kakva je ova sada izložba tu koju ćeš imati? Koji su motivi? To je izložba posjećena mom tati. U siječnju ove godine sam došla na Grdun, to je moje rodno mjesto. 13 godina nisam bila gori, niti se vidjela, niti čula s tatom. I ovo ovaj je zato posvjećeno njemu, jer sam vrlo sretna i zadovoljna što sam došla gore. I fotografije su a, naše vode s grduna, znači imamo izvor u gradišću, imamo odobru. I sa dvorišća fotografije po grdunu, okolo, portreti mog tate, stare hiže. A čeg li ste prije šta sladnovali negdje u gradu, ili kako? S sam od svoje pete godine i sa sestrom po gradovima, da. A da vi baš vidi se na slikama da je većinom da je tako nekako pa, e, ruralna sredina. Yep. A kad si počela ovu seriju slika raditi? Znači ove su uglavnom sve od sječnja ove godine, pa do sada. A mislim da su samo dvije, tri izuzetak. A imala prije nekog prije kolju izlužbu? Ne, ovo je prvo. Šta očekuješ sad ove izlužbe? Da. i dalje negdje ovako? fotografije distribuirati u a, voljela bih svakako bih voljela da. kako si opće došla na ideju da ovdje u centru za mlade na Gazi napraviš izložbu fotografije išla sam na kavu i prelazila sam pored <laughs> samo sam mislila sam ići u knjižnicu za mlade ali mi je to bilo malo previše formalno procedure i to a ovdje interijer za mlade i opušteno i sve so, okej, okay, tako da ovdje mi se svidjelo za prvi put. And that's for others, educated men. Where old brothers thinks money is sweeter than a He works day and night. It's no funny. He doesn't economic strife. Educated man lives a slave's life. Modern education. of this yeah, program. program, the innocent children, innocent children. Oh. The innocent, the innocent the, yeah. innocent, the innocent modern education, yeah. Poštovani slušatelji, to bi bilo sve za današnji stream away. Nadam se da ste čuli neke zanimljive informacije koje su vas možda čak i zainteresirale, da se vi počnete i baviti jednom od ovih tema, da li želite postati član Kinokluba Karlovac, upustiti se malo u svijet filma, da li samo gledati filmove ili ih čak režirati, možda i pisati scenarije ili ostvariti neki svoj mali filmić. Slobodno se možete obratiti kinokluba Karlovac, ukoliko vas pak zanima srednji vijek i to, one dobri dobre strane srednjeg vijeka, naravno, ne one po kojima se zapravo srednji vijek i pamti, možete se priključiti samo vlastelinstvo ili se općenito javiti u udrugu. Inače smo imali i emisiju posvećenu samo toj udruzi pa na našim stranicama možete podkastano vidjeti i poslušati ponovno tu emisiju. Meni se iskroči jako zanimljivo. Imaju vrlo zanimljive fotografije sa tim vatarnim kuglama i lukom i strijelom. Po noći su definitivno efekti puno jači i puno bolji. Pa ukoliko vas i ta strana zanima možete im se priključiti. Ali isto tako i znate ukoliko ste umjetnički nadareni i želite neku svoju izložbu koju, koju niste znali gdje bi ju prikazali, slobodno se obratiti Centru za mlade na Gazi, pa evo ga tamo izložiti svoje radove. Evo to bi bilo sve za ovo tjedni stream away. Slušajte nas i sljedeći tjedan, kada ćemo vam donijeti još zanimljivih tema. Do slušanja! I'm a drinker Make I'm happy Associé with money, become wealthy. Associate with sages, become saintly. Associate with crazes, become crazy. Sea Streamway realizirana unutar projekta Novi mediji za nove ljude financiranog od Europske unije u sklopu programa Fare 2006